Tizedik fejezet Elizabeth nagyon örült, hogy a lehető leggyorsabban kapott választ levelére. Alig volt kezében a levél, már is szaladt a kisligetbe, ahol lekevésbé kellett tartania a zavarástól. Leült az egyik padra, és jó leső érzéssel fogott neki az olvasásnak, mert már a levél terjedelméből is látta, hogy nagynénje nem tagadta meg kérését. Grace Church Street Szeptember án Kedves hugom, most kaptam meg leveledet, s az egész délelőttöt arra szánom, hogy válaszoljak neked, mert előre tudom, hogy egy rövid kis levélben nem mondhatnám el mindazt, amit el kell mondanom. Bevallom, hogy kérésed meglepett, tőled ezt nem vártam. De azért nehéz, hogy haragszom, csak azt akarom ezzel mondani, nem hittem volna, hogy neked szükséged van ilyen kérdezősködésre nem akarod elérteni, mire célzok, bocsásd meg tapintatlanságomat. Nagy bátyád épp úgy van lepve, mint én, hiszen csak azért volt hajlandó erre az elintézésre, mert azt hitte, hogy te is érdekelt fél vagy. De ha csak ugyan olyan naív vagy és tájékozatlan, bővebben meg kell magyaráznom az egészet. Az nap, mikor Longbornból hazaérkeztem, Nagybátyádnak igen váratlan látogatója volt. Mr. Darcy kereste fel, és órák hosszat tárgyaltak zárt ajtók mögött. Mire én megjöttem, a tárgyalás már véget ért, s így nem kellett olyan szörnyen szenvednem a kíváncsiságtól, mint neked. Mr. Darcy közölte nagybátyáddal, hogy sikerült megtudnia, hol rejtőzik Lídia és Mr. Vikem, s hogy már találkozott és beszélt mindkettőjükkel, a hugoddal csak egyszer, de Vikemmel több alkalommal is. Úgy emlékszem, hogy Mr. Darcy már egy nappal miutánunk elutazott derbi sörből, és egyenesen Londonba jött, azzal a szándékkal, hogy felkutatja a szökevényeket. Lépését azzal indukolta, hogy meggyőződése szerint ő a hibás, ha Vikem jellemtelensége nem annyira közismert, hogy egyetlen tisztességes fiatal leány sem ajándékozná meg szerelmével és bizalmával ezt a haszontalan embert. Nagylelkűen saját túlzott büszkeségének tulajdonította ezt az egész szerencsétlen ügyet, mint maga mondta. Régebben méltóságán alulinak tartotta volna, hogy bárkinek is beszámoljon tetteiről vagy indokairól. Most kötelességének érzi, hogy kezébe vegye a dolgot, és tőle telhetőleg orvosolja a bajt, amelyet saját maga idézett fel. Ha egyéb oka is volt a közbelépésre, Emiatt sem kell szégyenkeznie. Már néhány napot töltött Londonban, mire rábukkant rejtek helyükre. De neki legalább volt valami támpontja a kutatásban, még mi csak a sötétben tapogatóztunk. Egyel több ok arra, hogy utánunk jöjjön Londonba. Van itt egy Mrs. Jung nevű asszony, aki régebben nevelőnője volt Miss darcy de később valami mulasztás miatt elbocsátották, hogy miért arról Mr. Darcy nem beszélt. Ez a nő aztán nagy házat bérelt az Edward street és azóta abból él, hogy szobákat ad ki albérletbe. Mr. Darcy tudta róla, hogy bizalmas viszonyban van vikemmel, s még egy Londonba érkezett, hozzáment értesülésekért. De két-három nap is elmúlt, mire sikerült megtudnia, amit akart. Azt hiszem, Mrs. Jung megvesztegetés és jó talom nélkül nem akart méltatlan lenni a beléjevetett bizalomra. Ő ugyanis valóban tudta, hol rejtőzik az ismerőse. Vikem megérkezésük után rögtön felkereste Mrs. Jungot, és nála is maradtak volna, ha történetesen van üres szoba a házban. De kész barátunk végre is megszerezte az asszonytól a kívánt útbaigazítást. Mr. Darcy felkereste vikemet, és ragaszkodott ahhoz, hogy lídiával is beszélnie kell. Saját bevallása szerint eredetileg az volt a terve, hogy rábeszéli Lídiát, változtasson szégyenletes helyzetén, és térjen vissza családjához, mihet hajlandók ismét befogadni. Azt is felajánlotta, hogy ebben tőletelhetőleg segítségére lesz. De Lídia kereken kijelentette, hogy ő bizony nem megy, nem törődik családjával, nem kell neki Darcy segítsége, esze ágában sincs elhagyni Vikemet. Előbb-utóbb úgy is megesküsznek, hogy mikor az nem számít. Mikor Darcy látta, hogy Lídia így fogja fel a dolgot, nem maradt más hátra, mint biztosítani és siettetni a házasságot. Noha a legelső beszélgetésből, amelyet Vikemmel folytatott, mindjárt kitűnt, hogy Vikemmnek semmi szándéka sincs megesküdni. Bevallotta, hogy az ezredből becsületbeli adósságai miatt kellett távoznia, amelyek már nagyon a körmére égtek, ami pedig Lédia a szökésének súlyos következményeit illeti, ezeket minden lelkifurdalás nélkül egyedül a leány ostoba és meggondolatlan viselkedésének tulajdonította. El volt számva, hogy azonnal lemon tisztirangjáról, de jövő elhelyezkedésére vonatkozólag csak homályos célzásokra szorítkozott. Valahová majd csak elmegy, de még nem tudja hová. Annyit minden esetre tud, hogy nem lesz miből megélnie. Mr. Darcy megkérdezte tőle, miért nem esküdött meg rögtön lédiával. val ha A Mr. Bennet nem állt is gazdag ember hírében, mégis segíthette volna őt valamivel, s a házasság megszilárdíthatta volna a helyzetét de a válaszból azt vette ki, hogy Viken még mindig valami gazdag házasságban reménykedik, ezzel akarja megalapozni szerencséjét az ország más vidékén. Ilyen körülmények között azonban mégis kilátás nyílott, hogy nem tud ellenállni a kísértésnek, ha azonnal megmenekülhet szorult helyzetéből. Több ízben találkoztak, mert sok volt a való. Vikem természetesen többet akart, mint amennyit kaphatott, de végül mégis sikerült rábírni, hogy észszerű követelésekkel elégedjék meg. Miután egymás között minden kérdésben megállapodtak, Mr. Darcy következő lépése az volt, hogy nagybátyádat is értesítse a megállapodásról. Először a megérkezésem előtti este jött el hozzánk a Grace Church Streetre. De nem beszélhetett Mr. Gardinerrel, és további érdeklődésre megtudta, hogy édesapád még nálunk van, de másnap reggel elutazik Londonból. Mr. Darcy úgy vélte, hogy nagybátyáddal jobban megtárgyalhatja az ügyet, mint édesapáddal, s ezért szívesen elhalasztotta a látogatást másnapra, amikor Mr. Bennet már távozott. A nevét nem hagyta meg, s másnapig csak annyit tudtak nálunk, hogy egy úr üzleti ügyben kereste Mr. Gartinert. Szombaton Mr. Darcy újra eljött. Édesapád már elutazott, nagybátyádat azonban otthon találta, s amint már említettem, hosszú ideig tárgyaltak egymással. Vasárnap megint összeültek, és akkor én is találkoztam bele. De egyes kérdések még hétfőre maradtak, s mihelyt végleg elintéztek mindent, Nagybátyád rögtön gyors postát küldött Longbournba. De látogatónk nagyon makacsnak bizonyult. Azt hiszem, Lizzie, hogy a makacság az igazi hibája jellemének. Sokféle hibát vetettek a szemére ki ezt, ki azt, de ez az ő igazi baja. Mindent magára vállalt, amit vállalni kellett ebben az ügyben, pedig bizonyos vagyok benne, s ezt nem azért mondom, mintha köszönetet várnék, ezért ne is említs senkinek, hogy a nagybátyád nagyon szívesen fedezte volna az összes költséget. Hosszú ideig vitatkoztak ezen, pedig az érdekeltek közül sem az úr, sem a kisasszony nem volt rá érdemes. Végül is nagy kéntelem kénytelen volt engedni, és ahelyett, hogy segíthetett volna unoka hugának, be kellett érnie a látszattal, pedig ez ellenkezik természetével. Meg vagyok róla győződve, hogy ma reggel nagyon megörült levelednek, mert e magyarázat után nem kell idegentollakkal ékeskednie, és a dicséret arra száll, akit megillet. De ígért meglizi, hogy ez senkinek sem mondod el. Legfeljebb jane -nek. Azzal bizonyára tisztában vagy, hogy mi minden történt a fiatal pár érdekében. Kifizetik Vikem összes adósságát, úgy tudom, ezer fontnál jóval többet, további ezer fontot Lídia nevére írnak saját vagyonán kívül, sőt, tiszti rangot vásárolnak Vikem számára. Hogy miért vállalta Mr. Darcy egymaga mindezeket a költségeket, azt már előbb kifejtettem. Szerinte ő volt a hibás. Az ő tartózkodása és a kellő megfontolás hiánya okozta, hogy Vikem jellemét teljesen félreismerték, és ennél fogva minden társaság befogadta, sőt, kitüntette ezt az embert. Ebben talán van is egy mágszemnyi igazság, bár én kételkedem benne, hogy akár Darcy tartózkodása, akár más valakinek a hallgatása okozta volna ezt az egész galibát. De bármilyen ékes szólóan beszélt Mr. Darcy, a felől egészen bizonyos lehetsz, drága Lizim, hogy nagy semmi esetre sem adta volna be a derekát, ha nem sejtettük volna, hogy Mr. Darcynak egészen más érdeke is fűződik ehhez az ügyhöz. Nagyon haragszór rám, kedves Lizém, ha most levélben megmondom, amit eddig sohasem mertem megmondani. Hogy mennyire tetszik nekem? Most is épp olyan kellemes volt a viselkedésem minden tekintetben, mint derbysőri látogatásunk idején. Eszéről és nézeteiről a legjobb véleménnyel vagyok. Nem hiányzik belőle semmi, csak valamivel több élénkség, erre pedig, ha okosan nősül, megtaníthatja a felesége. Úgy vettem észre, hogy nagyon ravasz, a te alig említette, de a ravasság, úgy látom, divat mostanában. Bocsáss meg, kérlek, ha nagyon tapintatlan voltam, azzal semmi esetre se büntes, hogy nem hívsz meg Pemberley-be. Addig úgy sem lesz nyugtom, amíg nem láttam az egész parkot. Egy alacsony kis kocsi, egy pár szép pónival, ezzel lehetne legjobban végignézni. De most abba kell hagynom, a gyerekek már fél órája kiabálnak utánam. Szeretettel csókol nagy s a levél tartalma felkavarta Elizabeth lelkét, s nehéz lett volna meghatározni, mi került benne túlsúlyba, az öröm vagy a fájdalom. Eddig homályos és határozatlan sejtel meggyötörték. Kínoszta a bizonytalanság, mennyire segíthette elő a házasságát Darcy, félt reménykedni, hiszen ennyi jóságot nem várhatott tőle. Attól is retteget, hogy reményei igazolódnak, mert ez a hála terhét rónára. De ami most történt, meghaladta a legvérmesebb reményeit is. Darcy önszántából követte őket Londonba. Magára vállalt minden fáradtságot és megalázást, amivel az ilyen nyomozás jár. Kérlelnie kellett egy olyan asszonyt, aki iránt csak undort és megvetést érezhet. Kénytelen volt ismételten találkozni egy emberrel, akit mindig került, és a nevét sem vette szájára. Most tárgyalnia kellett vele a lelkére beszélni, és... Végül meg kellett vásárolnia. És mindezt megtette egy leány kedvéért, akit nem szeret, és nem is becsül. A szíve azt csukta neki, hogy ő érettetett mindent, de a remény hamarosan más meggondolásoknak adott helyet, és Elizabeth érezte, hogy még hiúsága sem hitetheti el vele, hogy Darcy szereti őt, azt a leányt, aki egyszer már visszautasította, s hogy a szerelem le tudná győzni természetes irtózását a vikemmel való rokonságtól. Vikem sógorának lenni. Nem csoda, ha a büszkesége fellázad az ilyen kapcsolat ellen. El kell ismerni, hogy Darcy sokat tett értük. Elizabeth szégyenkezve gondolt arra, milyen sokat. De Darcy maga is megmondta, miért közbe, és magyarázatában nem volt semmi hihetetlen. Természetes, hogy hibásnak érezte magát, bőkezőségéhez meg volt a módja, és bár Elizabeth nem képzelte, hogy Darcy elsősorban ő miatta hozott áldozatot, arra talán joggal gondolhat, hogy vonzalmának emléke is közrejátszhatott egy olyan ügy elsimításában, amely feldúlta Elizabeth lelki nyugalmát. Újra meg újra elolvasta a nagynénye dicsérő szavait Darcyról. A dicséret nem volt elég, mégis jól esett neki. Még az is örömet szerzett neki, bár örömébe sajnálkozás vegyült, hogy nagynénye és nagybátyja szilárdan meg vannak győződve arról, hogy a szeretet és a bizalom köteléke fűzi őt Mr. Darcyhoz. Léptek az zavarta meg gondolatait, s Elizabeth gyorsan felkelt a padról, de mielőtt egy másik ösvényre térhetett volna, vikem, érte. Attól tartok, kedves sógornőm, hogy megzavartam magányos sétáját, mondta Vikém, miközben melléje szegődött. Valóban, sétám már nem magányos, felelte Elizabeth mosolyogva, de ebből nem következik, hogy zavar. Sajnálnám is, ha alkalmatlan volnék, hiszen mi kettel mindig jó barátok voltunk. Ezentúl még jobb barátok leszünk. Így is van. A többiek is kijönnek ide? Nem tudom. Mrs. Bennet és Lydia a Meritomba készülnek a hintón. És mondja a kedves sógornőm, Gardineriktől úgy hallom, hogy időközben pemberley is meglátogatta. Elizabeth igennel felelt. Szinte iridlem magától ezt az élvezetet. Bár azt hiszem engem nagyon megviselne, máskülönben Newcastle-ba menet útba ejteném Pemberlit. Találkozott az öreg kulcsárnővel is? Szegény Rejnyolc. Mindig nagyon szeretett engem. Maga előtt persze nem említette a nevemet. De igen. És mit mondott rólam? Hogy belépett a hadseregbe, és hogy attól tart. Maga rossz útra tért, de tudja, ilyen távolságra elferdítve jutnak el a hírek. Hát, persze, felelte vikem ajkát harabdálva. Elizabeth már remélte, hogy sikerült elnémítania, de a fiatalember csak hamar újra rákezte. Nagy meglepetésemre múlt hónapban Londonban láttam darcy -t. Többször is elmentünk egymás mellett az utcám. Kíváncsi vagyok, mit kereshetett ott. Talán a házasságra készülődik Miss the Börgel. felelte Elizabeth. Valami különleges ok vihette őt Londonba ilyenkor, amikor nincs idény. Minden bizonyal. És mondja, találkozott vele, mi alatt Lemtomban voltak? Mintha azt hallottam volna Gardineréktől, hogy találkoztak. Igen, és a hugának is bemutatott bennünket. – És uh, hogy tetszett magának Miss Darcy? – Nagyon tetszett. Én is úgy hallom, hogy az utóbbi egy-két év alatt előnyére változott meg. Mikor utoljára láttam, nem sok jót néztem ki belőle. <gül> Igazán örülök, hogy tetszett magának. Remélem, derék leányjá fejlődik. – Nem mentek el véletlenül Kimpton falu mellett? – Igazán nem emlékszem rá. Csak azért kérdeztem, mert az ottani lelkészséget ígérték nekem. Hmm, micsoda gyönyörű hely! És milyen szép a paplak! Minden tekintetben tökéletesen megfelelt volna. És szívesen prédikált volna a falusiaknak? Hogyne, nagyon szívesen, hiszen ez lett volna egyik kötelességem, És az ember hamar bele is jön a prédikálásba. Kár a múlton de mondhatom, nekem ez lett volna a legjobb megoldás, a csöndes, elvonult élet. Ilyennek képzelem én a boldogságot. De hiába, másképp akarta a sors. Kíváncsi vagyok, beszélte erről Darcy, amikor Kentben voltak. Valaki mástól hallottam, de épp olyan megbízható forrásból, hogy azt az állást csak feltételesen ígérték magának, amennyiben a jelenlegi kegyúr is beleegyezik. Szóval ezt hallotta. Hát, igen, van benne valami. – Emlékszik, én is így mondtam, mindjárt, kezdettől fogva. Sőt, azt is hallottam, hogy volt idő, amikor a prédikálás nem tartotta oly kellemesnek, mint most. Úgy mondják, akkoriban kereken kijelentette, hogy soha nem lép egyházi pályára, és a kérdést ez szerint oldották meg, kölcsönös megegyezéssel. – Úgy. Ezt is hallotta? – Hát, ez sem egészen alaptalan. Emlékezzék csak vissza, amit mondtam erről, amikor először került köztünk szóba a dolog. Már majdnem a bejárathoz értek, mert Elizabeth nagyon sietett, hogy minél hamarabb lerázhassa Vikemet. A húga kedvért nem akart vele összetűzni, és ezért csak ennyit válaszolt derűs mosollyal. Hagyjuk ezt, Mr. Vikem, hiszen most már sógorságban vagyunk. A múlt miatt nem érdemes szivakodni, a jövőben pedig remélem. Mindig egy véleményen leszünk. Kezet nyújtott neki. Vikem nyájas hódolattal csókolt kezet, bár nem tudta, milyen képet vágjon. Aztán együtt bementek a házba.